Jo fa una estresse setmanes quan preparava el programa d'avui, vaig decidir acostar-me al mercat de Sant Antoni per comprar el joc Bubble Bobble en el seu format original per a Nintendo de 8 bits. Després de les típiques negociacions amb el propietari de la parada, me la vaig quedar a canvi de 6 euros i el cartuix del joc Gauntlet 2. De tot, el que em va cridar més l'atenció va ser la frase que em va deixar anar el venedor quan me posava a la bossa, amb una certa cara de tristesa, com de qui es desfà d'una cosa molt estimada, em va dir: "Noi portes una joia. Passa llavors quan vaig reflexionar sobre la importància de coses tan senzilles com aquesta. Probablement és el mateix que sent un amant del llibre de vell quan troba la primera edició d'un llibre que ja es creia perduda o un numismàtic quan troba la moneda amb aquella característica que la fa única. El meu cartuch del Babel Boba l'estava en bon estat, com nou, amb l’etiqueta vermella, les imatges dels dos dracs protagonistes i el logotip de Taito. Només em va faltar sentir les melodies sonant de nou pels altaveus d'una televisió, anys després de ser escoltades per primer cop i comprovar que el joc segueix, anys després, igual de fresc i original. Sí senyor, el venedor de la parada tenia raó. M'havia emportat una joia. No. No. No. No. No. Catalana. Game Over a Ona Catalana. Benvinguts a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. La primera part del programa d'avui la dedicarem a conèixer la saga Castlevania, una de les grans sèries de jocs d'aventures basada en històries vampíriques. A la tertúlia d'experts ocupa la part central del programa, el Game Masters. Avui repasarem la història de la saga Castlevania i sabem més coses sobre un joc que va crear escola, Bubble Bubble. Game Over analitza, com cada setmana, l'actualitat dels videojocs en l'apartat Game Now, un repàs de les novetats per totes les plataformes actuals. Parlarem del joc de Tekken 4 de PlayStation 2, del Crash Bandicoot per GameCube, de la Germandat de l'Anell per a Xbox, del Chess Masters 9000 per PC i del Castelvani Circle of Moon per Game Boy Advance. Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Recordeu que ens podeu escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover.onacatalana.com Game Over. A mitjans dels 80 va aparèixer Castelvània, conegut a Japó com Akumaju Dràcula. Amb l'aparició d'aquest joc començava una saga que, sense fer massa soroll, s'ha aconseguit reunir al seu voltant legions de fans arreu del món. Acció de plataformes amb rerefons vampíric. L'any 1987, el Japó i Parlaners, apareix Akumaju Dràcula, conegut fora de terres nipones com a Castelvània. Dediquem el nostre game clàssic d'avui a una de les sagues més tenebroses de tots els temps. Game classics. Game classics Encara que la història no comença l'any 87, sinó que ho fa un any abans per la plataforma MSX, i és que Konami, als seus inicis, programava única i exclusivament per aquesta plataforma. Així doncs, l'any 86 apareix al mercat Vampire Killer, l'embrió de la saga i que va deixar glaçats els usuaris d'MSX que van comprovar una música i uns gràfics mai vistos fins llavors. Konami un any més tard, porta Vampire Killer per l'anès. El joc és el mateix, però l'anomena Castlevania. Quan acaba aquesta música, el nostre heroi Simon Belmont ha de decidir entre una mort segura, ja que sobre d'ell hi pesa una maledicció o enfrontar-se tots els perills imaginables. Escull, evidentment, la segona opció. Amb l'ajuda del seu fuet i d'altres armes que Simon s'anirà trobant, podran dinsar-se en les profunditats del castell. Aquest Castelvània parlanès és recordat sobretot per la seva banda sonora. Alguns creuen que és el videojoc amb la millor música feta per l’anès. I després de l'èxit, un any més tard... castelvània 2 simon quest en aquesta ocasió simon belmont necessita trobar totes les parts de dràcula per fer-lo ressuscitar i poder així eliminar-lo del tot hem de trobar els seus ossos el seu cor els ulls les ungles l'anell i la perla vermella i llavors estem en disposició de poder-lo fer desaparèixer Curiosament, l'argument del videojoc no era gaire diferent que l'anterior aventura i tampoc ho serà de les seqüeles. De fet, una de les crítiques més comunes dels entesos coincideixen en aquest sentit. Els programadors treballen per millorar els gràfics i el moviment, però en el fons l'aventura sempre és la mateixa. A 8 bits apareix més tard Castlevania 3 Drácula Scores i l'any 1991 el nostre heroi fa el salt als 16 bits i s'embala Super Nintendo. En aquesta ocasió els gràfics i la banda sonora es converteixen en espectaculars. Els efectes de so del nostre heroi amb el fuet. I la desaparició dels enemics. Ens acompanyen per tota l'aventura. Tres anys més tard, l'any 1994, apareix per la Mega Drive, Castlevania Bloodlines. Una prova més d'un videojoc amb poca imaginació argumental i que perdura després de més de 16 anys. Sens dubte una de les grans sagues d'acció de la que parlarem ràpidament en el Game Masters. Game Masters. Game Masters. Des d'una catalana, això és Game Over, del programa de videojocs arreu de Catalunya, com cada cap de setmana acostant tot el que és l'actualitat del món dels videojocs, i avui centrant-nos en el que ha estat el reportatge de la primera part del programa en aquesta saga que es diu Castlevania. Entrem a la tertúlia, entrem al Game Masters per parlar avui en el Game Master som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert Garcia i en Jordi Cellos. Benvinguts tots plegats. Hola, Hola. Hola. Si us sembla abans, eh, podríem parlar, si us sembla, perquè així eh, el tenim a l'altra banda del fil telefònic i enllestim una miqueta el tema perquè ell també coneix molt bé els orígens i els ha tractat molt bé. Eh, Discover, el qual saludem directament per via telefònica des d'un lloc indeterminat de la xarxa, que és el webmaster de la pàgina web www.retrones.cgv. Discover, bienvenido a Game Over. Hola, buenas. Leímos en tu página web un uh, resumen muy especial de la segunda parte del Castlevania, ¿no? El Simon's Quest. Sí. Uh, es uno de los pocos juegos que has escogido para comentar en tu sección de juegos comentados. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque fue al primer Castlevania que jugué y me parece de los mejores que hay. Mm, además de que... el el sistema de juego es diferente a los demás Castlevania, tiene un, unos toques de rol y todo eso, que es lo que a mí me gustaba. ¿Qué te parece la saga Castlevania? Estábamos hablando que se la ha acusado un poco, hablaremos más tarde también en la tertulia, de uh, un poco de crisis creativa ¿no? o sea, para la gente de Konami, no que no ha evolucionado mucho, digamos. Sí, bueno, eh, al parecer los últimos Castlevania que han salido no han traído nada de novedad y no, sé, no hay nada nuevo, es todo igual sigue sin aparecer, pues eso, nada nuevo. Pero a ti te parece bien, o sea, ¿crees que la esencia de los primeros Castelvania que comentabas... ...el Vampire Killer de uh, MSX y directamente las uh, versiones que comentas en tu misma página web... ...para Famicom Disk en Japón y que evolucionaron para NES y luego ah. para todos los sistemas... Uh, ...¿crees que eso es bueno, o sea, que, que funciona bien? Eso, eso funciona fantásticamente. Mm, pero bueno... Es verdad que ahora los nuevos Pues les falta originalidad No sé, una historia que enganche eh, Cosas nuevas mm, No sé Le podrían poner poderes especiales A Simon en vez de estar siempre Con el látigo O con la el agua Bendita y cosas de esas No sé, poder poner Personajes nuevos como por ejemplo hicieron En Castlevania 3 que podías elegir Cuatro personajes diferentes Podrían repetir esas cosas, uh -huh. no sé. Si tuvieras que quedarte con un Castelvania, ¿con cuál te quedarías? Pues dudaría entre el 3 y el 2. ¿Los mm. dos para NES. Sí, los dos de NES. Si te parece, nos puedes comentar con cuatro palabras qué es eso del Famicom disc El Famicom disc es un sistema de disquetes que apareció en Japón en el año 86 más o menos para la Famicom japonesa. Y bueno pues en sí eran pues que nintendo sacaba los juegos en formato disquete para que se pudiese funcionar en este aparato y al parecer con este sistema pues los juegos eran más largos eh, podían ser más complejos eh, al poderse cuando he dicho que eran más largos eh, me refería a que al poder reutilizar la cara A y la cara b Eh, podía durar más el juego uh -huh. Se podía grabar en el mismo disquete No hacía falta una pila para salvar partidas Ni nada de eso uh -huh. Y bueno Pues más o menos eso Lo malo No tuvo mucha popularidad en Japón Sacaron cerca de unos 200 juegos Pero no no funcionó bien Y no salió nunca de Japón ese sistema Bueno, Coméntanos que... un poco a uh, tu página web, RetroNES uh -huh. ¿Cómo creas esa página web? Uh, eres un poco fan suponemos de, de todo lo que es Nintendo y sí, el Nintendo sí. de 8 bits ¿no? Y a partir de aquí pues empiezas a trabajar sobre todo con NES y sobre todo con uh, también con lo que tiene alrededor Nintendo Famicom Disk por ejemplo ¿no? Ajá. Bueno, eh, la primera consola que tuve cuando me metí en el mundillo este de los videojuegos fue pues la NES Y desde entonces ya han pasado más de 10 años y sigo jugando con ella Y cuando conseguí conectarme a internet y todo esto Observé que había muchísimas páginas de NES en inglés Pero no había visto ninguna con calidad en español Entonces, bueno, después de pensarlo mucho, pues dije Pues voy a hacerla yo, ¿no? Sacando información de aquí y de allá Y más lo que sé yo y las experiencias que he tenido con juegos de NES y todo eso a ver si funcionaba la página. Y por ahora parece que sí, porque la gente me felicita y todo, y bueno... <risa> Sales por la radio y esas cosas. Exactamente. Pues uh, muchísimas gracias, Scober, por Ajá. haber estado hoy en esta edición del Game Over. Mucha suerte con tu página retrones.cgb.net. Vale, y que te vaya muy bien, mucha suerte. Vale, vale, gracias. game over. Doncs aquest era Discover, que ens ha explicat una miqueta més uh, sobre Castlevania i sobre aquesta pàgina web que des d'aquí recomanem, el retrones.cjb.net. Anem a parlar de Castlevania, estem en el Game Masters. Vampire Killer va ser el primer joc que no es deia Castlevania, però curiosament és el primer de la saga Castlevania que va sortir per, per MCX. Com comentàvem abans en la conversa telefònica, una saga francesa que no... Uh no llueix precisament per la seva originalitat. No? De totes maneres, té tota una sèrie de trets que l'han feta característica i molt única. O sigui que, per altra banda, és, és el que costa, no?, una mica, i comentàvem abans d'entrar de, en tertúlia. Sí, hi ha jocs que realment es caracteritzen per un sistema de joc i que fa molt difícil que al llarg de, de les seves les diferents encarnacions de diferents versions altres sistemes arribin a canviar mai. Per exemple, és el que comentàvem abans, el Mario, per exemple, no va ser el primer plataformer, encara que sí que va ser un dels dels que va desenvolupar més aquest gènere, però realment és un personatge i la història que l'envolta el facilita el canvi a altres, a altres estils, com el, per exemple el Mario Kart mm -hmm. o Jocs de rol. En canvi potser la història que envolta el, el Castlevania i el fet de que fos un plataformer una mica d'acció, en el sentit de que tu realment no estàs saltant sobre personatges o habitant els enemics si no els estàs atacant directament doncs potser fa que li sigui més difícil, o sigui un tret tan característic que faci molt difícil a la gent atrevir-se a dir, bueno, canviem-lo de lloc una mica, provem un altre estil. Home, és una mecànica que va funcionar bastant, i això ho hem vist al, al llarg de, de tota la saga, des del primer per MSX, fins a l'últim les últimes versions que han sortit per 64, Aquests han patit canvis, però el, el canvi que han patit ha sigut el pas de dos dimensions a tres dimensions, i molts han criticat aquest canvi, o sigui que, per una banda estem en contra de Konami per no actualitzar el títol, i per una altra, quan ho fan diem que si la càmera no és bona l'angulació que té i ens queixem d'altres coses. A veure, per fer-ho una miqueta ràpid tenim el, el primer joc el 1986 Vampire Killer per MSX va sortir el... el, el MSX de segona generació MSX de segona generació eh, que no que un, és... dia, un dia anem a parlar d'això, eh, de les generacions d MSX que també em perdo eh, aquí De fet, va ser, em sembla, el primer joc de Konami per MSX de segona generació mm -hmm. i sembla va s'ha considerat un dels jocs que realment va servir per demostrar en aquell moment el que es podia arribar a fer amb aquesta nova generació de MSX sí, De fet, tenim per aquí una revista, que és la MSX Magazine i que eh, comenta aquest joc i justament Uh, valora el, els gràfics valora impressionantment el que és el, el so i diuen, mare meva, el que ens espera a És curiós veure no? com amb el temps passen aquestes revistes eh? perquè estem mirant una revista que t'havia de l'any 1988 és del 85 no? oh. Espe de es, és del 85, sí. és 85. Es, és 85. No sé. la revista de l'any 1985 que estan comentant aquest Posa joc ese <ríe> I, i és que sembla absolutament increïble com canvien les coses com ah, vaja, els comentaris absolutament al·lucinats del redactor que descriu escrivia aquest joc, no? I que, doncs, sí, sí, 85, mai, doncs... però aquí surt una foto d'un C de ROM per sí, MSXMX, sí, que el 85 la gent no sabia ni el que era un compactor, que casa serra. No? Doncs bé, tenim el Vampire Killer, que no era, de fet, el Castlevania, perquè el primer Castlevania va aparèixer l'any 1987, que, de fet, el nom sí que era el mateix en japonès, o sigui, per MSX mm -hmm. i per Nintendo es deia Akumaju Drácula, però per als Estats Units i pel mercat europeu es va començar a dir Castlevania. La segona part va aparèixer l'any 88, era el que comentava el bon amic Discover de la pàgina Retronés, el Simon's Quest, basat una mica en el protagonista, en el nom del protagonista, que... Incluïa una mena, ell deia, molt benevolentment Una miqueta de rol en el, en el joc Vaja, si el rol era, era respondre sí o no a alguna pregunta doncs, ah, Això és conversacional que, això. Que és... <ríe> no, però sí, sí que és veritat que, era, que que és diferent que no pas la primera part I que has de fer una sèrie de passes molt més marcades Que no pas la primera part, que has d'anar directament al final de fase no? I no és uh, exactament el típic joc d'acció de, de començar i arribar al monstre al final De totes maneres, no canviava moltíssim del que era la primera part Tenim el Haunted Castle que seria la tercera part que va sortir a Japó amb el mateix nom i pels mercats europeus i, i americà també el van canviar tenim el uh, Castlevania Adventure que va aparèixer per Game Boy. crec que era una gran versió la versió que va sortir per, a, per a Game Boy del, del Castlevania una versió crec que molt, molt ben aconseguida i molt, i molt ben treballada a nivell, a nivell gràfic sobretot no? era una versió que seguia les pautes de la primera, del primer episodi de la sèrie per, per la Nintendo, per la NES uh -huh. i per altres màquines que també va sortir i el problema que tenia era que el display del personatge era molt lent. Això potser era el principal problema, però, però s'ha de dir que la música era molt bona i, en, i era una bona, una bona sèrie, un bon joc de la sèrie a La part número 3, que també ens comentava Discover per telèfon, va sortir l'any 1990 per a Nintendo, també en Entertainment System, es deia Dracula's Cures, eh? la, la maledicció, diguéssim, de, de Dràcula, i tenim ja llavors el següent que va ser el salt, diguéssim, del Castlevania, que havíem conegut fins aleshores, que de fet la versió per a Game Boy era una adaptació en monocrom i en el monitor de Game Boy de la, de la versió de NES, no? Llavors vam saltar a la Super Nintendo l'any 1991, que va ser com va aparèixer al Japó, com tots els jocs de Super Nintendo, amb el Super davant, no? O sigui, la manera que ells doncs, venien... Super el... Castlevania. Sí, llàstima que el Super Mario no li van poder dir Super Super Mario, <ríe> la majoria de jocs sí que eren Super alguna cosa, no? i en aquest cas era Super Castlevania. Com va ser aquest salt als, als 16 bits de, de Castlevania? Home, aquest joc és un, dels, és un dels potser dels més impressionants de la primera fornada de jocs que va arribar per la, per la Super NES... Jo el, el comparo sempre, potser per l'estil de joc que és semblant, i per l'espectacularitat gràfica que té, una mica amb el amb el clàssic de Capcom, el Ghost and Goblins, que em sembla que era el Ghost and Goals per Super NES. Sí, de fet, de fet, varen sortir més o menys a l'hora i els vídeos de promoció els portaven tots dos. O sigui, els Super Goals and Ghosts, que era el de... El de Capcom. Exacte, el de Capcom, que era la segona part del Ghost and Goblins, que era aquell guerrer medieval que el tocaven es quedava sense armadura i anàvem calçotets llançant espases. I de fet, eren molt similars, és veritat. No hi havia pensat, però eren dos jocs molt iguals. L'ambientació era bastant semblant, encara que una era Potser una mica més cartuna, en el sentit que els personatges eren, el dibuix era més més, més humor, no? també, Més humorístic sí. potser, també aquesta cosa de que un et tocaven et quedes bancal sotet i després una muntanya d'esquelet que et caia sobre, però realment aquesta, aquest, aquest enfrontament contra monstres, aquesta ambientació tenebrosa, eh, jo els trobo en els dos. El Castlevania de Super Nintendo per mi, de tota la saga és un dels millors. Sí, sincerament crec que varen saber aprofitar tot el que de nou portava la Super Nintendo, que potser no havien vist en Mega Drive, fins i tot una, una de les coses que ells utilitzaven molt al començament, una capacitat gràfica que permetia fer uns zooms que les altres consoles fins aleshores no havien permès que et permetia doncs, que, certs, sobretot, certs monstres del final del nivell fossin eh, escenes absolutament espectaculars. les no? que... Coses que ja havien vist amb Super Mario, mm -hmm. que permetien fer rotacions d'esprits i zooms d'esprits, o sigui, de, de fragments de la imatge, de personatges i de, de moviments de zones de l'escenari que fins aleshores no havien vist. No? I això va permetre que fos un dels grans jocs, com a mínim, de llançament. Estem parlant oh, de l'any 91. Mm -hmm. Aquí la Super Nintendo va arribar a principis del 92. No? Mm -hmm. Jo crec que ho tenien tot a favor, que era una saga d'èxit, que la gent esperava amb delit que sortís amb els 16 bits i a més al començament de, de la consola que per molta gent es va comprar potser segurament aquest, el primer joc no? ho tenia tot a favor, vull també ho hem de dir que, que jugaran amb molta avantatge no? també. Va sortir una versió també per Mega Drive estàvem comentant les diferències d'una i l'altra que es deia Castlevania Bloodlines mm -hmm. que el Japó va dir Vampire Killer a seques perquè no havia sortit cap joc per cap plataforma de sega abans mm -hmm. sobre, sobre aquest tema que va sortir l'any 1994 de totes maneres sí. Val a dir que havent provat el de Super Nintendo i havent provat el de Mega Drive, el de Super Nintendo li passava bastant la mà per la cara, com passava en moltes, en moltes altres coses, no. Eh? Si tinguéssim aquí a l'Antonio, llavors ja tornaria a sortir però la, la crisi Mega Drive Super Nintendo, però en el, en el cas de Super Castlevania realment es notava que la Super Nintendo tenia moltes capacitats i que fins i tot eh, la saga Castlevania estava com molt més lligada a Nintendo que a Sega, no? El, la versió de Castlevania per, per a Mega Drive la veritat és que no arriba a la qualitat de la versió de Super Nintendo encara que comparteixen bastants, bastantes parts de disseny semblants el que fa del mapejat, sobretot la primera fase, són molt semblants però, per exemple, jo trobo que la versió de, de Mega Drive és una bastant bona versió jo, sobretot en el, eh? el que fa a eh? l'aprofitament dels colors uh -huh. que és una cosa que la Mega Drive sempre havia tingut aquesta diferència entre Megadrive i Super Nintendo moltes vegades trobaven que jocs molt semblants i de qualitat potser discutible les versions de Super Nintendo tenien una espectacularitat gràfica i colorida i el Mega Drive eren com grisos no? era molt sí. més planet home la Mega Drive podia mostrar-se amb el més 64-65 colors a la vegada d'una paleta de potser 200 i pico, uh -huh. amb la qual es quedava molt més limitada davant de totes les possibilitats que tenia la Super Nintendo però realment a eh, una valoració general de, tenint en compte la, les diferències de les dues plataformes dona la victòria total al Super Castlevania de de Super Nintendo. L'any 1993 va aparèixer al Japó Dracula X amb el subtítol de Rondo of Blood eh? una mica a l'estil Johan Cruyff no? el rondo de sang, no? Doncs una mica era l'estil era aquest Dràcula X que no va aparèixer ni al mercat europeu ni al mercat americà, va sortir per a TurboGrafx, eh, la màquina també reconeguda i idolatrada per a l'Eduardo Rodríguez, eh? el PC Engine eh? amb la versió de, de CD-ROM, i va sortir un altre com a de Dracula que també va ser eh, va, va ser durant aquella època per una plataforma que era la Sharp X 68000 uh, més endavant uh -huh. ja ens vam trobar una altra versió per a Super Nintendo que era la que es va dir Castlevania Dracula X, que ja poc com que ja havien fet el Drácula X anterior sempre no sé per què posen dos títols diferents perquè llavors tenen el problemes i vam posar Drácula XX no? una X més i ja era la fora dels baus ja era no? la forada dels baus sí. d'acord, llavors uh, saltem ja si us sembla cap PlayStation, l'any 1997. Apareix a Castelvània amb el Symphony of the Night. Bueno, abans de saltar els 32 bits m'agradaria ressenyar que a part dels canvis a nivell tècnic i gràfic, el canvi a la qualitat del so de la música va ser molt important perquè la música a la de Castelvània és una de les coses que la gent més, apreci uh -huh. més aprecia. Us sentíem amb el reportatge, uh -huh. de, el reportatge. I a Japó de... s'han editat molts des de totes els Castelvànias i té un tipus de música que barreja Um, és una música èpica amb tot tanebrós, uh -huh. però a l'hora és moderna és una combinació molt bona. És curiós perquè barreja, a mi em recorda certs moments un, un, un disc que no recordo l'any que va sortir senxa, i m'ajudarà i tot, de Enigma, un dels primers discos d'Enigma, que, que 92, el que feien era mesclar sí, Can mi, Gregorià mi, mi, amb Michel una Cretu, mena de música tecno, no? Sí, a més el Cretú, era un tio alemany, era el marit de la Sandra, te n'acordes del Maria Magdalena? Exacte. A la meitat dels 80, doncs exacte. és el marit de la Sandra. Doncs, doncs de fet, varen crear una mena de disc sí. en el que barrejaven Can Gregorià i mm -hmm. una mena de base tecno, no? Sí, una de les últimes entregues d'Enigma van donar una recopilació, va ser agafar l'Ofortun Imperatrix Mundi del Carmina Burana, uh -huh. que, que el, el que és un compàs de 3x4 i el van aplicar un 4x4 no? I, dius, no? com, com i li donaven el... doncs precisament una mica era això no? agafar el, el que és el Carmina Burana o agafar aquestes músiques èpiques en aquest sentit que també tenen cert to quan anem més cap a Can Gregorià no? que no hauria de ser però el Can Gregorià té aquest to més o menys tenebrós místic, no? sí, I, i místic sí. alhora no? doncs és, és una cosa una mica estranya doncs barrejar-les amb, amb melodies de digitalitzades no? Llavors, li va com, es creava com, aquesta mena d'amics li no. va com un guà no? eh, per crear aquesta Exactament. ambientació eh, medieval romàntica de castells amb runes de, de dunjons el no? mica de, de, de exacte mm. Tenim Castlevania Legends l'any 1998 per a Game Boy, les versions de Game Boy diguéssim que no van millorar moltíssim, totes van ser més o menys la mateixa, crec que fins i tot van utilitzar el mateix motor de, de creació del programa i anaven doncs, generant bé, una mica d'ombra diferent en un lloc, no? algun enemic diferent i, i els anaven fent. El salt que havíem dit va ser important l'any 1997 per a Playstation amb el Castlevania Symphony of the Night i amb la Nintendo 64 amb un joc que li van dir seques a seques eh, Castelvània, no? com, un, com un renaixement. No? I, doncs, a partir d'aquí anem cap a una cosa nova, que és el que comentava l'Albert sí, Abans. Jo recordo que Castelvània, com ha sortit per la 64, és un dels jocs més cars que havia vist per les 64. No sé si tots valien entre les 9.000 i les 10.000 peles, quan encara es pagava 14.000 14 directament. Sí. És un escàndol. Eh? Un escàndol. Aquest Això... es deia, curiosament, no sé si, si sabria el nom exactament en japonès, eh? es deia Akumajo Dràcula, com tots, mm -hmm. no? i llavors es deia... Mokushiroku Apocalipsi, eh? tal com es deia el, el Re, Japó. Redux. Era tal com es deia al Japó al Castelvènia. No? Llavors... Estem de banda de Konami... Li, li ha tret, jo crec que ja no es pot treure més suc d'un senyor amb un fuet, Sí, eh? ara faran sí. la barreja amb el perico delgado i faran <ríe> Castelvania <ríe> amb fuet Com màgio no? Dràcula Tour de Fran Tenim llavors un, una BMW nova versió Ximulet, doncs. <ríe> Tenim una nova versió de la Castelvania també per Nintendo 64 que es deia Legacy of Darkness i llavors eh, ja saltem cap a, cap a noves versions que també varen sortir per a, per a Playstation amb el Castlevania Chronicles no? Llavors ja hauríem d'anar més endavant cap a una versió que no va sortir al mercat de Castlevania Resurrection és allò, anem a buscar subtítols que eh, que no s'hagin no no utilitzat mai eh? doncs Castlevania Resurrection que havia de sortir per Dreamcast del qual se n'han vist algunes imatges a través d'internet que prometia realment moltíssim però amb Clar, vistes que, el Dreamcast, gran èxit ja. de la consola de Sega eh, Konami va suspendre el projecte suposem que tot el que havien creat ho van guardar per algun Castlevania de, de Playstation 2 o d'alguna mm. cosa d'aquestes que, que, que hi ha per aquests mons. No? O sigui, una mica hem fet la trajectòria històrica del Castlevania però en què ha canviat al llarg de la història? Realment hem que ha canviat molt poca cosa. Algunes coses deuen haver canviat. En els noms. En els noms dels protagonistes no, no, de però és... hi ha una història realment treballada. Jo m'estava preparant, quan m'estava preparant aquest programa he quedat al·lucinat de que està molt més treballada la història darrere fons, o sigui, l'argument que trobes escrit en el però això, del llibret. Però això passa en tots els jocs, que sota allà una història, el nostre joven héroe, eh? no sé sí. què, no sé quantos, jo però no allà... tots els jocs tenen versions des de l'any 1986 fins a 2002. Però és un tiu amb un fuet allà anar-li no, és, no, no... eh, no. és un fuet d'aquests de... <laughs> <laughs> d'Indiana Jones, tira, eh, <laughs> <laughs> no és, és un fuet d'aquests d'Olot, perquè s'entenguem, és un fuet d'Indiana Jones. Va, que la terra eh, Jordi? És un fuet d'Indiana Jones, el qual va adquirint poders diferents, no? Poders, doncs, es transforma en foc, es transforma en diverses coses i va, Cu i va creixent, no? quines coses han anat canviant a part dels noms, com, com estàvem dir no? a part saga que, que s'ha anat veient el que és el mateix o l'únic salt ressenyable seria el salt a tres dimensions el fet de dir, ha saltat hem deixat de veure el, el Castellbènia en escrola el personatge que es va movent amb, amb dues dimensions que va saltant nivells a un personatge que es mou en un entorn 3D a l'estil Tom Raider perquè ens entenguem, no? Bueno, a nivell tècnic va canviar el Castlevania per la 64, però també va canviar molt, els personatges eren diferents als Castlevanias. Eh, no sempre era Simon Belmont el protagonista, era tota una família, una saga, uh -huh. i cada, cada vegada que sortia un joc nou se suposava que estava ambientat en una època més moderna. Fins al punt cent que... Anys, cent anys després, no? Com diuen, fins que... al punt que el Castlevania 64 jo em vaig trobar un dia jugant que hi havia escalets a sobre de Harley Davidson. <laughs> Clar, perquè estava, o sigui, ells havien anat avançant d'anys en anys la resurrecció de, de, de l'enemic, diguéssim, perquè l'enemic sempre és el mateix, a més a més. O sigui, és Dràcula. És, és Dràcula, però no és el Dràcula de, de Bram Stoker, no? És, és un Dràcula diferent, és un Dràcula que mescla una mica el que seria... Doncs, és una barreja de, de dimoni i Dràcula, no? Mm. Perquè barreja una mica doncs el que li diuen al senyor de les tenebres, al no sé què, i de fet el mite romàntic de Dràcula, el mite creat per Bram Stoker, és una mica... Aquest vampir seductor no? que, que doncs es mouen en aquests certs ambients més o menys sòrdits no? i sedueixen més o menys eh, certes senyoretes i a partir d'aquí doncs, les històries de vampirs de l'estat que el cor i tot plegat els vampirs de, de Castelvània no són aquests vampirs, són, un, són vampirs diferents. No? Home, el Dràcula és el protagonista per mi de tota la saga Castelvània, mm -hmm. perquè és l'únic personatge que no ha canviat mai. Sempre és el Dràcula l'enemic final i així com la família Belbon va canviar a protagonista l'enemic final sempre ha estat el mateix que és un dràcul, a més a més, una mica estil... Uh... Uh, a Naim, no? estil manga no? aquest, mm. aquest Dràcula amb aquesta, amb aquestes pintes de Capita Harlock Sí, t'ho no? anava a dir, sembla que És tota una era molt romàntica sí, capa, sí, aquestes capes, sí, aquestes, aquestes capa, camises amb no? punys de camisa i brodats. aquests colls de camisa grans no? que surten d'un costat ah. i de l'altre Pensa que en cosa... qualsevol moment sortirà Oliver i vengi jugar <laughs> dins. Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció quan estàvem preparant el reportatge avui sobre la saga Castlevania aquesta saga vampírica, no? sobre fuets i vampirs uh, que és les paròdies o sigui, hi ha jocs que s'han relacionat com a paròdia amb Castlevania perquè Castlevania, com dèiem, és una de les sagues més venudes de jocs d'aventures de, de la història dels videojocs, no? Hi ha tota una sèrie de, de jocs com Kid Dracula que són una mica inspirats en el que, en el que seria el, la saga Castlevania jocs apareguts per a, a l'anès i apareguts per a Game Boy en el que hi ha, doncs, una mena de... Jo... Ho recordo una mica com quan els personatges de, del Doctor Slump, de la sèrie del Doctor Slump, doncs, doncs es posava seriós, no?, el Doctor sí, Slump perquè volia doncs, establir certes relacions amb la senyoreta i Amabuki, diguéssim, no? I llavors, doncs, quan passava ja per davant i relaxava una mica, quedava baixet i gras, no?, com una mena de tap de bassa, no?, amb el cap gran i tot suadet i, i, i petitet. Doncs una mica és això, no?, els dràcules petits, rebeçuts, no?, amb aquest, amb aquest aspecte més o menys caricaturesc, no? Quan a mi no és la primera vegada que ho fa, això és fer paròdia dels seus propis personatges en un joc. Jo crec que això és potser un, un gir, un guin cap a, a l'aficionat que li dona doncs, el premi a la seva fidelitat doncs, donant jocs doncs, que se surten una mica del patró de tota la saga d'un aire més divertit, fent servir personatges amb superdeformet, una, una, una característica molt típica dels mangas, que fa uh -huh. caps, aquestes caricatures de caps grams i cossos petits, amb històries molt humorístiques, on l'objectiu no és sempre el mateix, o a vegades només un recull de minijocs amb els personatges de la saga que et guien d'una fase a l'altra. Això Konami ja ho fa, per exemple, dintre del que és l'MSX, però em sembla que això ha sortit també en versió arcade, que és el Parodius. El Parodius uh -huh. no és més que una versió del Gradius, o el Nemesis, ...de naus en el qual... Doncs, substitueixes la, la nau uh -huh. protagonista de, del joc per diferents personatges d'altres jocs d'economia de, de l'època, com per exemple eh, les naus del Pop and Twimby o eh, un uh -huh. pop que també és molt que o el Pentaro, que és el pingüí del Penguin Adventure uh -huh. i doncs, els, els bonus, els icons són peixos, són altres coses Mètiques les escenes del paròdio en què surten porcs voladors no? un, un gat que vola també El enemic final és, un, és una mena de vaixell gat pirata. Tot són... Això l'economia s'ha estilat molt. A més, el Paròdios ha tingut versions inclús per Saturn i per Playstation. Diuen que és de gent intel·ligent saber-se riure d'un mateix, no? sí, perquè si et sap riure de tu sí. mateix primer realment llavors podràs fer coses molt més grans. Si us sembla, deixem aquí els vampirs, deixem aquí el Castlevania, fem una petita pausa i tornem de seguida amb una altra història que realment també val molt la pena. Des Catalana, el programa de videojocs es diu Game Over. Sabeu que podeu dirigir consultes o opinions sobre tot el que es diu a la tertúlia i en les anàlisis de videojocs d'aquest programa al el correu electrònic gameover.onacatalana.com Arreu de Catalunya, parlant de videojocs, avui amb un tema molt especial, com era el Castelvénia. Només dos punts abans d'entrar a la segona part d'aquest Game Masters d'avui en el que analitzarem un argument d'un joc molt especial. Només per comentar que en aquest moments s'està preparant una versió del Castlevania, per uh -huh. fet d'aquests Espectrum, uh -huh. uh, la realitza el company Radastan, del Forn de Notícies, és com Sistema Sinclair, i encara no hi ha cap versió que es pugui ser jugable, però realment les imatges que han aparegut a nivell gràfic, per fet el que és un Espectrum, estan molt però molt bé. O sigui, estem dient que hi ha gent que en aquests moments està programant per uns ordinadors que en teoria van deixar de ser utilitzats fa... 15 anys, per exemple, o una mm -hmm. mica més, sí, fins i tot, sí, sí, no sé, sí, o sigui, que tot totes aquestes màquines que encara doncs, que ja estan abandonades, diguésem, per la gran part la població, hi ha gent que encara les manté les cuida i a més a més... Programa eh, parelles Programa per elles Ho seguirem, per tots els fans de l'espectrum d'arreu de Catalunya que segueixin el Game Over, seguirem de prop aquesta versió del Castlevania eh, ZX i el que farem serà que quan estigui a punt eh, puguem tenir aquí amb nosaltres el programador i comentar una mica i fins i tot si ens deixa eh, posar-la a, a la pàgina web del Game Over perquè uh -huh. la gent la pugui provar i la pugui i la pugui disfrutar. Si us sembla anem a la segona part del programa eh, acostant-nos una miqueta més a l'argument d'un joc que va que va crear escola i va crear una saga no tan llarga i tan densa com el Castellvània, però Déu-n'hi-do. Tal com us deia, en l'editorial d'avui, Bubble, Bubble és una autèntica joia creada per la casa Taito. Si us sembla, n'escoltem el seu argument i en parlem. En un estrany màgic bosc, ple de perill i delícies, on tot es pot menjar, els dinosaures passegen i juguen en pau. Hi viuen dues criatures anomenades Bab i Bob. Un dia, Bab i Bob senten a dir que dos dels seus amics brontosaures han estat abduïts pel baró Font Blupa, que viuen al bosc mal, situat més enllà de l'horitzó. Per tant, i sense pensar-s'ho, Bab i Bob van a buscar els seus amics per portar-los a un lloc més segur. Però El baró ha enviat unes bèsties mortes de gana per tot el bosc. Això encara fa més difícil la feina als nostres herois. Només les bombolles màgiques de Bab i Bob, que tenen poders màgics, poden salvar-los de ser menjats per les bèties. Instruccions del Bubble Bobbble per l'anès. novembre de 1988. Taito. Ara, mentre escoltàvem això, comentàvem el Francesc que els dos bruntos aures que desapareixen són les dues nòvies, no? De... Jo, jo sempre he estat convençut, almenys sí, sí. perquè la versió amb la que he tingut més contactes és la versió Arcade, de que eren les nòvies que estaven segastrades al nivell 99, que jo dubto que algú hi hagi pogut arribar mai. Bueno, segur que sí, però era molt frustrant quan t'havies passat ja potser 10 o 15 fases i un cop t'havia matat, sí, sí. sortia una mena de columna immensa on sí, es a fer... Vostè estava al nivell 19. Exacte. I no sembla nivell 99, un nivell. És, és fortíssim. Molt... El Bubble Bobble era un joc que el seu desenvolupament era més aviat senzill. L'argument era molt simple, no? Bé, l'argument era complicat entre el doctor bon Bob i el no sé què, però la, la, el desenvolupament del joc, la manera de jugar era molt simple. Tu tenies una mena de drac petit, el dibuix era una mica, també recordant l'estil de dibuix japonès, una mica de l'estil de uh, Hello Kitty, diguéssim, sí, no? Sí, Els dracs aquells, o sigui, una mica de, d de més aviat infantil, eren dos menes de dracs petits que llançaven bombolles per la boca. Amb aquestes bombolles havies de deixar-hi els enemics atrapats a dintre i una vegada l'enemic estava atrapat, quedava flotant per la pantalla i llavors el que havias de fer era destruir aquesta bombolla que tenia l'enemic a dintre per destruir l'enemic. Una estètica molt infantil, un joc amb, una, amb un look, com podríem dir, una mica naïf, no? molt de nens petits, però que és una autèntica font d'addicció, Uh, en el qual doncs, tu comences a jugar no pots deixar-ho de fer i fins i tot en tenim el més gran exemple aquest estiu el Game Over va crear un, el primer gran concurs Bubble Bobble entre l'Albert Murillo, en Xavier Serrano i jo mateix que va guanyar en Xavier Serrano val a dir-ho, s'ha de reconèixer al final uh, amb, la versió, amb la versió Arcade i jugàvem amb el Mame, de fet, uh -huh. i, i realment vàrem quedar tots tres enganxats durant setmanes i setmanes en el joc que es, mira que és senzill. explica eh? tot, us vaig fer una pirula, l'explico si, sí. aquí. Tu, per no, abans perquè de de tothom sàpiga amb qui ens la juguem. <laughs> abans de marxar de vacances els envio un snapshot d'aquests, una foto que fas amb l'F12 i, i fa una foto no?, de, de la pantalla aquella en aquests moments i la, els hi vaig enviar tots dos per, per mail. Huiteu un he arribat, i posava 800 i pico mil punts i nivell Pego, no? I... Una bonica imatge retocada en Photoshop, eh? <ríe> No ni no, en no, Photoshop. Era, era amb el amb el Windows, Una cosa tan fàcil com aquella. Però, maneres... pego, no? Estic arribant, no? Estic arribant no, habitualment de 300.000 punts no baixo. sento. Eh? O <ríe> ja, ja, més amb trucs ja, no? És a dir, Primera pantalla. Tan fàcil com això, no? Agafes els tres, els fiques a la bombolla, en és la primera cosa que surti per allà al mig, que dóna punts extres, i comença a disparar moltes bombolles. Hi ha un moment que veus que les bombolles et estan petant, ja, no? Les petes totes i baixen moltes cireres. mitja les cireres, les fruites que ho donen pels ninos, i fas ja 25.000 punts. Això ja d'entrada, no? Val a dir que en Xavier és d'aquella gent tan avorrida, segons eh, la meva humil opinió, que juga als jocs per fer molts punts. Oh, clar, jo és que això de jugar per fer molts punts no ho entes mai O sigui, a el que m'agrada avançant el joc i veure nivells i no oh, sé Però què, jo eh, faig les dues coses estai? Jo avanço en el joc i faig punts va, va, va, va. Res a dir no res res a, a veure, parlem de Babelbobel Realment crec que sí que va, va significar eh, Per la gent de Taito L'origen d'una saga que els ha donat molts beneficis Val a dir-ho Però que també ha generat hores de diversió Per moltíssima gent arreu del món Que ha jugat moltíssim tant a les màquines recreatives Com a les versions que van sortir després Tal com deien l'editorial d'avui que la de Nintendo de 8 bits, doncs que realment és igual de sensacional que la de la màquina, no? És un dels de... l'avantatge d'aquests jocs de disseny tan senzills, que són molt fàcilment portables a qualsevol plataforma, mm -hmm. independentment de les seves capacitats gràfiques o velocitat de processador, i mantenen realment tota l'addicció i tota, mm, i tot l'engine del joc original que t'enganxa. L'avantatge que va tenir Taito amb el Babel Bobbi és que no només va descobrir un gran joc i un gran uh, estil de joc que s'ha perpetuat amb moltes i moltes seqüeles, sinó que també va descobrir dos personatges de marca. Una, una cosa com que parlàvem les, les setmanes posteriors amb Sonic i, i, I Mario, Mario no? mm. que eren imatges de marca, mm. eren, van donar imatge a la seva mm -hmm. pròpia companyia. Aquests dos dragonets han sigut realment la marca, de la fàbrica de Taito, que mm -hmm. inclús els ha inclús els angles en jocs que no tenien res a veure amb ells, però com a personatges d'extres o com a bonus o formant part de les portades. És que, de fet, és una mica el que dèiem de Mario, no? O sigui, Mario va començar a aparèixer com a àrbitre del tennis de Nintendo, no? per a Nintendo, precisament per això, no? Perquè realment anaven impregnant una mica molts jocs que realment no tenien res a veure. Dos... És que aquests dos dracs, realment, sí que quan t'imagines Taito, el primer que et ve el cap és... és la imatge d'aquest drac blau i del drac verd, no? D Dels dos. Com heu dit, el, el Pobel Bobel és, un... és un joc amb un plantejament molt senzill però en el fons és un joc amb un component estratègic que també és molt important per molt que diguem que és, les pantalles són simples l'objectiu també ho és en, en tancar els enemics en les bombolles quan jugues a dos jugadors sobretot hi ha un component de compenetració entre els dos uh -huh. de que estem, estem un esquerre amb l'altre disparant una per cada banda I això és important perquè no ho sembla i és un joc que té molta estratègia. Una altra cosa que és aquest joc, potser per l'època, eh, és un d'aquells jocs de jugadors que poden jugar mm. els dos jugadors a la exacte, vegada. No, a veure, sí, sí. No I no digue... és el típic de partons. Tu, I apassionant, a més a més, el joc de dos jugadors amb el Bob el Bob. Eh? Només mm -hmm. faltaria que poguessis atrapar l'altre amb la bombolla. Eh? Això ara sí, seria, la... seria la... més competitiu. De, de fet, tots ho hem provat. Eh? <laughs> recordo, bueno, jo recordo l'èxit que va tindre la màquina recreativa i que molta gent, de fet, va a descobrir quan la nets potser encara encara no hi era, encara no la tenia tothom, el joc Uh, uh, jo, sincerament, equiparia eh, el Babel Bubble el que seria un Pac-Man, per exemple, per generador d'estil de joc. Sí, eh? sí, o sigui, sí, sí, realment, eh, crec que sí. O sigui, és un... Que llavors hi ha hagut molts jocs similars, o sigui, de, en una mateixa pantalla, saltar, tancar enemics, amics, però una mica potser fins i tot seria una evolució del Pac-Man, no? una mena de Pac-Man en moviment, no? si, si ens ho preníem com aquell dia que, que comentàvem que el Pac-Man era la pedra roseta dels videojocs, no? a partir d'allà neix tot, no? doncs una mica seria això, no? aquest joc, en una sola pantalla, tot passa allà mateix, poden haver-hi fins i tot dos jugadors i els enemics i els bonos i tot plegat però després per coses allà, no? divertides com per exemple l'innovar una velocitat, surten unes sabatilles de color rosa, te les poses i val molt més ràpid pastilla, no? les bombolles plenes d'aigua que Exacte, doncs, a la que la corre tota l'aigua o de foc que li permet disparar foc també un Carà, no és, que les és les brutal permet, eh? perquè el foc més a atreveça o atravessa absolutament tot no? l'altre que segons que et menges apareixen tot de flors a la pantalla, desapareixen els dolents et menges els flors, un altre que la pantalla s'omple d'aigua i moren tots ofegats hi -hi, sí, és, de... fins i tot hi ha, hi ha el gelat gegant que apareix al mig de la pantalla Sí, dones i donar 20 o punts sí, Exactament, sí, sí. i et dones doncs, una quantitat de punts ingent no? Avisem sí, és... als oients que el que s'està parlant aquí és d'alt nivell, estem parlant segurament de pantalles, la pantalla número 200 <ríe> gent com nosaltres que no passarà No, no, no que la vas, això no. és, la, és la pantalla 4, la pantalla 5 que eh? jo, jo fica... soc molt dolent La idea sempre... és fer el truc d'en Xavi Serrano que és el fet d'omplir la pantalla de bombolles <ríe> no matar els enemics, deixar-los tancats i quan destrueixes les bombolles llavors allà genera ja ja, sí, un escàndol Aquest sí, joc sí, també, si sigui us fixeu en tots aquests jocs de plantejament senzill Pots jugar a de dues formes. Una una que seria anar a complir l'objectiu del joc, que és uh -huh. tancar-los tots en les bombolles i eliminar o en el Tetris, uh -huh. uh, fes totes les línies que puguis ja estar i després li anar Dins la seva pròpia senzilla pots trobar aixòs. omplir tota la pantalla de, de bombolles mm -hmm. per tal d'aconseguir exactament el mateix que et demanen, però a més, moltes grans Agafar avantages. les bombolles que posen lletres, has Exacte. de formar la paraula extend, a la, la pantalla aquella s'acaba ja de cop, et dona una vida extra i passes a la pantalla següent. Pots trobar moltes formes d'aconseguir exactament el mateix, però a més, de formes molt diferents, o aconseguir molts més punts, com en el, un gran jugador de tesis, per exemple, es nota quan va deixant forats mm -hmm. específics per... Només posant una peça que esperarà que li caurà uh -huh. Farà molt més punts Aconsegueix exactament el mateix sí, Però ha descobert noves maneres de jugar uh, Una de les coses que a mi també m'agrada molt Especialment del Babel Babel És la melodia de començament O sigui, crec que juntament amb melodies Com la inicial del Super Mario Primera part per a Nintendo o com la de primera de Sònic, no? del primer nivell de Sonic és una de les grans melodies de la història dels videojocs com a mínim, d'aquelles que et permeten eh, que, que et permeten memoritzar-la fàcilment i que tot i que apareix només al començament sempre que comences aquell joc o que sents les primeres notes d'aquella melodia et ve al cap doncs la sensació de tot, de I, tot el joc. L'altre dels, dels avantatges que té aquest joc és que és, uh, és de fàcil i ràpid jugar, t'hi poses, sí. et maten, s'acaba, ja està, i te'n no Adéu. té més, no és aquell joc si dius ara l'he guardar perquè a la pantalla no sé què, no, no, és de, de jug tot, la versió de dones fins i tot et permet guardar password et no? dona sí, un sí, password sí. per cada nivell i llavors ens doncs, diu, mira, avui he arribat fins al nivell 82 i tens el password fins al... Si sí, sí, el... ho ha arribat 82, ser, que ens truquin, ens ho diguin si no va... si, si no Gameover arroba on a catalana.com potser algú s'ha acabat Seur, el, Baba, el Baba el Bòbal I que ens, el... ens enviuen que... enviu una parla... pantalla Estem parlant de més de 200 abans deia en 80, crec que són 200 pantalles eh? l'altre dia vaig llegir De fet moltes versions, perquè és el que volia ja que ens està acabant el temps de la tertúlia el que volia comentar, Baba el ha generat, a banda de moltes versions per moltes plataformes diferents la de Game Boy, les versions de, de NES versions que han sortit per molt més endema, versions que han sortit per PC fins i tot mm -hmm. les de màquina, també ha tingut seqüeles Jo crec que la, la millor de totes és el pas al bubble Exacte, és que no només, a diferència és... del Castellbani que comentava abans que s'ha mantingut tingut sempre fidel a un estil el bubble bubble no només ha canviat d'estil sinó que ha inclús amb aquest segon, aquest segon estil que ha creat, ha generat escola, perquè han sortit mm -hmm. moltes imitacions del Puzzle Bóvel. El Puzzle Bóvel, per exemple, és aquell que està en els dos dracs a baix, amb una mena de de, de, de, canó, canó. de canó, i hi ha boles a dalt. Sí. I llavors són, pa... com, són bombolles, com uns ous. Sí, tenen aquell moviment una mica... I són de colors, i de, des de baix han d'anar llançant bombolles de, de diferents colors. I a la que fas tres, una, una fila de tres del mateix color, rebenten. Sensacional, no? eh? A la màquina... És com, és, com revés, sí, sí. No? és com un tetris al revés. És com un tetris al revés, van baixant totes les peces i des de baix es disparant una mena de Columns. Potser seria sí, pel tema sí, ja, dels colors més, seria una miqueta més propera i a banda de tot això també va generar altres eh, seqüeles com probablement podria ser el Rainbow Island o el Parasol Stars. No? O sigui eh, Jo recordo que quan va sortir Rainbow Island es venia com si sí, és la continuació del... del del Babel Bòbal, no hi tenia massa no bella, cosa de veure, no? Perquè el protagonista era un nen petit. Era un nen no? que tirava arcs de Sant Martí. O sigui, exacte, exacte. També era una mica diferent, però com que era de Taito i, va, i, I el van treure del mercat... Ese fiel molt naïf, també. Sí, eh? Vam tenir una discussió fa temps, ja. Em sembla que era el segon programa de la temporada d'estiu de si es considerava seqüela o no seqüela del, del Babel Bòbal. Hi ha pàgines especialitzades en Taito que el consideren seqüela de, de, del Babel Bòbal, igual que el Parasol Estars que és una mica més semblant al Bubble Bobble, però que té el protagonista del de Rainbow Island, no? Home, aquests nens que sortien al Rainbow Island i al Palau de Solestat es diu que eren els, els dragonets aquests, però convertits en, en persones... Això és el que diu la gent, en l'instrucció ens ho posava. Uh -huh. Uh -huh. O sigui que, que podria ser que realment doncs, que fos aquesta mena de, aquesta mena de seqüela, destruir. tot i que el desenvolupament del joc era molt uh -huh. diferent. Era un nen que disparava barcs de Sant Martí per, per destruir els seus enemics. Si us sembla, ho deixem aquí. No sé si hi ha algun, algun dels jocs que us hagi cridat més l'atenció per tancar ja la tertúlia del Babel Babel o de la seva saga. Amb quina us o amb, amb quina plataforma us quedaríeu per allò del sentiment, no? De dir, jo, aquest, aquest és el camí a el que comentava no? abans en quedaria amb aquell bar que hi havia vaig de casa meva amb ah, no, el Babel, -Babel eh? Jo també recordo un bar on anàvem sovint i anàveu havia... molt als bars. <ríe> amb... <ríe> jo em prenia tòniques, però hi havia el pas al Babel allà. I no fa pas gaire, eh? fa 4 o 5 anys encara tenien la màquina allà. Jo destacaria l'Arcadet també, la mítica moneda de 25 pessetes, aquella gran. i mm -hmm. em quedaria amb el pas al Babel perquè és un estil de joc que, que m'encanta sí, sí. doncs jo com que me'l vaig comprar fa 3 setmanes amb el cartuch original de Nintendo Entertainment System de 8 bits que em fa molta il·lusió encara quan arribo a casa a poder posar uh, una estoneta els, els dragonets aquells com, com salten per la pantalla si us sembla deixem aquí el Game Masters ràpidament anem a la part d'actualitat del Game Over d'avui Ona Catalana Game Now Des de totes les emissores d'Ona Catalana arreu de Catalunya explicant quina és l'actualitat del món dels videojocs. Comencem ràpidament, com sempre, amb la PlayStation 2. PlayStation 2 Namco torna a la Playstation 2 amb una de les sagues que els ha portat més èxit de vendes. Després d'aquella mena d'híbrid que es deia Tekken Tag Tournament, un joc que va ser criticat pels fans per ser una simple estratègia comercial de Sony i Namco, ara ja podem jugar a la seqüela natural del ja clàssic Tekken 3, o sigui, el Tekken 4. Els jocs de lluita van realitzar un salt molt important amb les tres dimensions. Probablement la primera vegada que molts van veure el Virtua Fighter ens van quedar tan sorpresos com la primera vegada que els fans del Ye Air Kung Fu van veure la Street Fighter 2. De totes maneres, des que Sega va ajudar a crear el salt a les tres dimensions, els jocs de lluita han anat millorant tècnicament a mesura que milloraven també les característiques tècniques de les màquines. El que no ha canviat és el seu desenvolupament i la seva estètica que segueixen sent més o menys les mateixes que fa 10 anys. L'argument dels jocs de lluita sempre acaba sent més o menys el que menys importa en el joc, per més escenes animades en tres dimensions, que per cert són de gran qualitat en el Tekken 4 que es col·loquin entre combat i combat l'essència del joc sempre és simple. Tekken 4 té un total de 20 lluitadors 10 disponibles d'inici, 9 desbloquejables i un de secret. Entre tots ells hi ha 4 noves incorporacions a la saga ells es diuen Steve Fox, Christy Monteiro, que deu ser portuguès o brasiler, Combot i Craig Marduk, el protagonista de la campanya publicitària d'aquest videojoc i també hi ha 16 lluitadors clàssics de les anteriors entregues de Tekken entre els que destaquen Jin Kazama, King Yeachi, Mishima i Lee Tekken 4 manté un sistema de lluita molt similar a les seves anteriors edicions però una de les novetats és que en aquest Tekken els escenaris són tancats amb la qual cosa és molt més fàcil que els lluitadors es puguin trobar raconats i sigui vital la utilització dels botons amunt i avall del control per poder canviar els plans de lluita Anem a l'estructura del joc. Tekken 4 ens permet jugar en moda història, en mode arcada i contra rellotge, en mode entrenament i en mode pràctica. I també, finalment, els bons coneixedors de Tekken agrairan que Namco hagi recuperat el format de joc anomenat Tekken Force. És una mena de joc d'acció més o menys senzill, a l'estil Final Fight, en tres dimensions, amb els protagonistes del joc. Tots els fans de la saga Tekken tenen el digne successor en aquest Tekken 4, programat sense tanta pressa com ho va ser el Tekken Tag Tournament. Un joc que pot fer costat a nivell de qualitat, a tres altres grans jocs de PlayStation 2, com són el Virtua Fighter 4, el Detora Lives 2 o Ben Aviat al Sul Kelly Burdos. Anem ràpidament. Si fa uns anys ens hagués sentit que podríem jugar a un dels jocs estrella de PlayStation en una consola de Nintendo, doncs ens hauríem fet un far de riure. Però que són les coses, últimament tot això està canviat i fins i tot Crash Bandicoot apareix ara per la Gamecube. No deixa de ser una recreació d'aquell bell joc amb 30 nivells més, alguns extres com nous vehicles, o fins i tot la possibilitat de jugar amb la Coco, la germana d'en Crash. És el, joc, el clàssic joc de plataformes que fa poc va sortir per la PS2 i que és pràcticament calcat aquell. Quina necessitat hi ha de treure aquest joc per la Gamecube? El que és una pregunta que deixo en l'aire. Que... Una pregunta retòrica. Sí, eh? que em faig a mi mateix. Eh? <ríe> No sé, al cap i la fi aquest joga és una mica pobret de textures i de jugabilitat. Francament, la cosa no ha guanyat gaire. Els que esperin trobar-se un clàssic, doncs aquí quedaran desenganyats. De totes, totes, Super Mario Sunshine, per exemple, li fa mil voltes. Per cert, del Super Mario Sunshine, que ja ha sortit al nostre país, doncs en parlarem en el nou, en pròxim programa de Game Over. Xbox... Quan tots estem esperant impacients, l'estrena cinematogràfica aquest novembre de les dues torres, la segona part del Senyor dels Anells, Vivendi Universal Interactive, ha posat a la venda per a Xbox el joc de la primera part de la trilogia, La Germantat de l'Anell. De fet, després d'una batalla legal important, Universal Interactive ha aconseguit els drets de la novel·la de Tolkien i Electronic Arts els drets de la pel·lícula. O sigui que tindrem dos jocs per cada entrega que tractaran el mateix des de perspectives diferents. Això és important a l'hora d'analitzar el joc perquè hi ha personatges i escenaris que no apareixen a la pel·lícula de Peter Jackson són i que sí que apareixen al joc. En el joc de Xbox desenvolupat per a XP i per a Black Label, la podrem controlar a Frodo, a Aragorn i a Gandalf, cadascun amb les seves característiques d'acció pròpies. Explorarem la comarca, el bosc vell, Bri, Mòria i el pic del temps. La germandat de l'anell per a Xbox mescla l'acció amb el joc de rol, la qual cosa genera un gran joc d'aventures. Els fans de la pel·lícula no trobaran en aquest joc les cares de Laia Wood, fent de Frodo o de Liv Tyler, en el paper de la princesa Arwen. El joc està basat en el llibre i, per tant, els personatges són d'inspiració absolutament lliure. Això, per altra banda, ens permetrà passejar-nos pel bosc vell o per parlar amb gent com Tom Bombadil o el Vell Salza, personatges que quedaven oblidats a la pel·lícula. Vaja, que els fans del Senyor dels Anells ja es poden anar preparant les butxaques, perquè seguir tot el material de gran qualitat que ens arribarà de cara a Nadal serà difícil i, sobretot, molt car. En aquest temps que corren, en els quals sembla que ser aficionat als videojocs és poc menys que delicte, i que si tens el Metal Gear Solid 2 ets un drogadicta, també apareixen jocs més suaus, com el Chess Master 9000. Aquest joc d'escacs per PC no deixa de ser una mena d'actualització de les recents versions del Chess Master que els Dubi, la marca desenvolupadora, havia tret fins fa poc. De fet, no té grans diferències respecte a les últimes versions. Es pot triar entre els 150 nivells de competidor contra els quals es vol jugar. També trobem un tutorial per aprendre a jugar-ne i fins i tot un asseig teòric i pràctic sobre la psicologia dels escacs a càrrec del prestige. Josh, Josh Whiteskin. El Chess Master 9000 es completa amb un test de 50 de plantejament de jugades que hem de resoldre. Game Boy Avui hem de dedicat la primera part del programa a Castlevania, una de les sagues més reconegudes i llargues de la marca Konami. Precisament una de les possibilitats més recents per jugar a la nova aventura vampírica és el Castlevania Circle of Moon per a Game Boy Advance. El joc en situa el 1830 en una zona remota d'Àustria on representa que ha de reneixer el senyor de les tenebres, Dràcula gràcies a una ànima poc bondadosa anomenada Camila. Deixant de banda la gràcia que tingui la gent de Konami a l'hora de posar noms als seus personatges, nosaltres ens hem de fer responsables de guiar el jove Nathan Graves, per ell llunyà de l'originari Simon Belmont, a través de les grutes, calabossos i cambres del castell de Dràcula per aconseguir fer-lo tornar d'allà on ha sortit. De fet, aquesta nova edició de Castlevania per a Game Boy Advance és un Castlevania més. Aporta poca novetat a una saga que, com ja hem comentat, és poca amiga d'innovar. Les armes amb les que comptem són el fuet ja clàssic de tots els jocs de la sèrie que, amb tot tipus de complements, es pot convertir en l'arma que acabi amb els vampirs, esquelets, espectres, goblins i d'altres alegres personatges que se'ns posin davant. En definitiva, Castlevania Circle of Moon per Game Boy Advance és un joc molt ben elaborat, amb una sorprenent banda sonora, amb tots els detalls i tota la jugabilitat de la sèrie, però poc innovador. Només apte per a autèntics fans o per a aquells que encara no han jugat mai a la saga vampírica més famosa de la història dels videojocs. I fins aquí la partida de d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Onacatalana www www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, Albert Murillo, Xavier Serrano i Jordi Celles, amb la col·laboració de Francesc Xavier Blasco, Albert Garcia, Xavi Pujol i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent.